Жак Рено. Не знаю у якому напрямку розгорталися події далі, якби тієї миті двері з силою не розчинились, і до кімнати не зайшов високий молодий чоловік. На мить мені стало моторошно, здалося, небіжчик воскрес. тому я запримітив, що темне волосся хлопця не припорошене сивиною. Бо той, хто так безцеремонно увірвався до кімнати, був ще юнаком. Не звертаючи уваги на присутніх, він одразу підійшов до пані Рено. Мамо, жак. З риданням вона обняла прибулого. Любимий, як ти тут опинився? Ти мав відплисти ще два дні тому Шербура на Анзорі. Та, певно, згадавши про нашу присутність, вона. Промовила з почуттям гідності. «Мій син, панове». «Ага», – похопився пан Оте, відповідаючи на уклін молодого Рено. «То, виходить, ви не поїхали на Анзорі?» «Ні, добродію, я саме збирався пояснити. Бачите, Анзора затрималася на 24 години через несправність двигуна». Я мав відплисти вчора ввечері, але зовсім випадково купив вечірню газету і прочитав про трагедію, котра спіткала нас. Голос його зірвався, і в очах заблищали сльози. Мій бідолашний батько, мій бідолашний, бідолашний батько. Не мов у вісні пані Рено повторила. Виходить, ти не поїхав і раптом втомлено прошепотіла сама до себе. Кінець кінцем це вже не має ніякого значення тепер. «Сідайте, пане Рену, прошу вас», – сказав пан Оте, вказуючи на стілець. «Глибоко співчуваю вам, уявляю, яким страшним ударом була для вас ця новина. Проте я вважаю великим щастям поломку двигуна, яка затримала вас у порту» і маю великі сподівання, що ви зможете розповісти про речі, кончі необхідні нам для розв'язання цієї таємниці. До ваших послуг, пане, питайте про все, що ви вважаєте необхідним. По-перше, коли не помиляюсь у цю подорож, вас відрятив батько. Достеменно так, панове, я одержав телеграму з наказом без зволікань виїхати до Буенос-Айреса. А звідти через Анди до Вальпараїсо і далі до Сантьяго. І яка мета цієї подорожі? Уявлення не маю. Що? Мені про це нічого не відомо. Дивіться самі, от телеграма. Слідчий взяв її і прочитав уголос: Негайно виїжджай шарбур, сідай Анзору, що відпливає завтра Буенос Ареса. «Кінцевий пункт – Сантьяго. Подальші інструкції чекатимуть тебе Буенос-Айресі. Не запізнися пароплав. Справа надзвичайно важлива. Рено. І що, раніше про це не було жодного слова в листах? Жак Рено заперечно хитнув головою. Це перший і останній раз, коли батько згадував про це». Певна річ, я знав, що, проживши у Південній Америці так довго, він, безумовно, мав там багато ділових зв'язків і інтересів. Але я ніколи не чув, що він збирається відрядити мене туди. Ви, пане Рено, звісно, жили у Південній Америці. Лише в дитинстві, а освіту я здобув в Англії і майже завжди залишався там на канікули. Тому я знаю Південну Америку значно гірше, ніж можна було б сподіватися. Бачите, війна почалася, коли мені було 17. Ви служили в британських військово-повітряних силах. Так, пане. Пан Оте ствердно хитнув головою і повів розслідування далі по вже добре відомій схемі. Відповідаючи на його запитання, Жак Рено Впевнено заявив, що йому нічого не відомо про ворогів, котрі могли бути в батька у Сантьяго чи в іншому місці. Останнім часом не помічав жодних змін у поведінці батька і що при ньому ніколи не згадували про секретні папери. Пан Оте на хвилину замовк. Пане слідчий, мені б хотілося поставити кілька запитань. Тихим, спокійним голосом проказав пан Жеро. Будь ласка, пане Жоро, холодно відповів слідчий. Жіро підсунув свій стілець трохи ближче до столу. Ви були в добрих стосунках з батьком, пане Рино? Певна річ, відповів юнак гордовито. Ви стверджуєте це? Так. Жодних, навіть дрібних суперечок. Жак знизав плечима. В усіх інколи трапляються. Невеликі непорозуміння, розбіжність поглядів – безперечно. Але людина, яка твердила б, що саме напередодні вашого від'їзду до Парижа поміж вами і батьком сталася люта сварка, безсумнівно зводила б на вас наклеп. Я не в змозі був не захоплюватися майстерністю жиро. Він не брехав, коли вихвалявся. «Я все знаю», – його запитання явно викликали в жака Рено розгубленість. Між нами було, було непорозуміння, визнав він. Ага, непорозуміння. І під час цього непорозуміння чи не сказали ви таке, коли ти помреш, я зможу робити, що мені заманеться? Можливо, пробурмотів юнак, не пам'ятаю. Ічина сказав у відповідь на цю вашу заяву, батько, але я ще не вмер. На це ви відказали. Шкода. Юнак лише нервово перебирав речі, які лежали перед ним на столі. Я наполягаю на відповіді Рену, Будь ласка. Різко проказав Жаро. Жак вигукнув щось сердито і кинув на підлогу важкий ніж для розрізання паперу. Добре, я розповім. Так, ми з батьком посварилися. Можливо, я й випалив усі ці слова, бо так розсердився. Не пам'ятаю, що й казав. Я був украй розлючений, готовий вбити його тієї миті. Чуєте? А тепер робіть які завгодно висновки. Він з викликом відкинувся на спинку стільця. Жеро посміхнувся, відсунув трохи стільця від столу і сказав. «В мене все». Ви, безумовно, бажаєте вести розслідування далі, пане Оте. Отак, відказав пан Оте. Через що ж ви посварилися? Відмовляюся відповідати на це запитання. Пан Оте випростався. Пане Рено із законом не жартують, гривнув він. Чого ви посварилися? Лице молодого Жака спохмурніло. Але тут пролунав спокійний і впевнений голос Геркуля Пуаро. «Я скажу вам, добродію, оте, коли вас це цікавить». «А ви знаєте?» «Певна річ, знаю. Сварка стінилася через панночку Марту Добрей. Ренор Вучко підхопився зі стільця. «Це правда, пане?» «Так», – Жак схилив голову. «Я кохаю». «Панночку добрей, і жадаю побратися з нею. Коли я розповів про це батькові, він страшенно розлютився. Цілком природно я не міг слухати, як ображають мою кохану, і теж втратив терпець». Пан Оте повернув голову і подивився на пані Рино. «Ви знали про цю симпатію, добродійко?» «Я боялася її», відказала вона просто. «Мамо, Закричав юнак, «Ти теж, Марта, така ж добра, як і вродлива, що ти маєш проти неї?» «Нічого проти самої паночки Марти, та мені б хотілося, аби ти одружився з англійкою. Чи коли вже закохаєшся у француженку, то щоб мати її, мало не таке сумнівне минуле». Голос пані Рено виказав її приховану ворожість до пані Добрей і я зрозумів, що для неї любов єдиного сина до доньки-суперниці повинно бути гірким ударом. Звертаючись до слідчого, пані Рено вела далі. Мені, напевно, слід було поговорити про це з чоловіком, але я сподівалася, що то було дитяче захоплення, що коли на нього менше звертати уваги, воно скорше минеться. Зараз я докоряю собі за своє мовчання. Мій чоловік, як я вже казала, здавався таким занепокоєним, виснаженим, таким не схожим на самого себе, що головним моїм клопотом було не завдавати йому зайвих турбот». Пан Оте згідливо кивнув. «Коли ви повідомили батька про свої плани щодо панночки Добрей, він здивувався?» Знову звернувся пан Оте до Жака Рено. Він був приголомшений. Відтак наказав мені викинути цю думку з голови, бо ніколи не погодиться на цей шлюб. Я попросив пояснити, що він має проти панночки Добрей. Та він не здатний був дати задовільної відповіді. Замість цього лиш зневажливо говорив про таємницю, котра оточує матір Марти. Я відповів, що одружуся з Мартою, а не з минулим її матері, але батько примусив мене замовкнути, заявивши, що відмовляється в будь-який спосіб обговорювати це питання. Така несправедливість і свавілля затьмарили мені розум. Я втратив самовладання, і ми не на жарт посварилися». Батько нагадав, що я повністю залежу від нього. У відповідь на це я сказав, що зможу робити, що мені заманеться після його смерті. Пуаро перебив його. Отже, ви знали зміст батькового заповіту? – запитав він швидко. Мені було відомо, що половину свого капіталу батько залишив мені, а другу матері. Після її смерті всі гроші переходять до мене, – відповів молодий чоловік. Продовжуйте свою розповідь, сказав комісар. Ми були розлючені і кричали одне на одного. Раптом я усвідомив, що можу запізнитися на потяг до Парижа. Я бігом кинувся до станції, допечений до живого. Однак у Парижі я заспокоївся, написав Марті листа, розповів про розмови з батьком. Її відповідь ще більш утішила мене. Вона писала, що ми повинні бути стійкі і тоді кінець кінцем переборемо будь-який опір. Наше кохання повинно пройти випробування. І коли мої батьки впевняться, що це нескорименуще захоплення, вони безумовно підуть нам на зустріч. Певна річ, я не написав їй про головну причину, котра викликала негативну реакцію батька. І скоро зрозумів, що силою і грубістю нічого не доб'юся. Перейдемо до іншого питання. Пане Рено, вам відоме прізвище Дювін? Дювін? вимовив жак. Дювін. Він нахилився не і неквапливо підняв з підлоги ніж для розрізання паперу. Дювін? Ні, не знаю. Прочитайте цього листа, будь ласка, пане Рено. І скажіть, чи відомо вам, хто написав його небіжчикові? Моєму батькові в голосі Жака забраніло здивування і обурення. Так, його знайшли в кишені батькового пальта. Молодий Рено кинув шпаркий погляд на матір. Слідчий зрозумів його. Ви можете допомогти нам знайти автора? Не маю щодо цього жодного уявлення. Пан Оте зітхнув. Неймовірно Таємнича і заплутана справа. Ну що ж, гадаю, тепер ми можемо забути про цей лист. Так, що ж далі? Ага, зброя. Боюся. Це завдасть вам болю, пане Рено. Наскільки я зрозумів, ви подарували колись матері ніж, зроблений з авіаційного дроту. Жак Рено трохи нахилився вперед. Його лице стало блідим, як крейда. «Ви хочете сказати, що мого батька вбито ножиком для розрізання паперу, зробленим з авіаційного дроту?» «Та це ж неможливо. Він такий маленький. На жаль, пане Рено, це так. Він виявився ідеальним знаряддям. Гострий і зручний для удару. «Де він? Усе ще в тілі? Що ви? Вже витягли? Може, хотіли б глянути? Було б непогано?» Хоча ваша мати вже впізнала його. І все ж. Пане Бекс, пробачте, що я турбую вас. А чи не краще було провести пана Рено до Сарайчика? запропонував Жеро лагідним голосом. Він, безумовно, хотів би побачити тіло батька. Молодий чоловік затремтів і дав зрозуміти, що відмовляється від цієї пропозиції, а слідчі котрий завжди при першій нагоді був ладен суперечити Жеро, сказав, «Навіщо? Пан Бекс буде такий ласкавий, що приносе кінжал сюди». Комісар вийшов з кімнати. Стоунер наблизився до Жака і потиснув йому руку. Поро підвівся зі стільця і підправляв свічники, що стояли трохи нерівно. Слідчий для чогось читав таємничий любовний лист – Раптом двері широко відчинилися, і до кімнати вбіг комісар. Пане слідчі! пане слідчі, слухаю вас, у чому справа? Кінжал. Він зник. Як? Зник? Щез. Скляна банка, де він був, порожня. Неможливо. вигукнув я. Тільки сьогодні вранці я бачив його. Слова завмерли на моїх вустах. Та було вже запізно. Всі присутні втупилися у мене. «Що ви сказали?» – закричав комісар. «Сьогодні вранці?» Я бачив його на місці сьогодні вранці. Промовив я по болі. А щоб бути зовсім точним, приблизно півтори години тому. «Отже, ви заходили до сарайчика?» «Де ви взяли ключ?» «У поліцая. І пішли туди? Навіщо?» я... Завагався, але все ж вирішив розповісти всю правду. «Пане Оте, я припустився серйозної помилки і повинен благати вас пробачити мені за це. Мріч у тому почав я, згораючи від сорому, що я зустрів одну з моїх знайомих. Вона виявила велике бажання на власні очі побачити все, що пов'язане з цим злочином. І я, коротше кажучи, я взяв ключ – аби показати тіло. Нечувано вигукнув слічі обурено. Ви порушили усі існуючі правила. Знаю, скромно погодився я, що ви не говорили, пане, це не буде занадто суворим. Ви не запрошували цю даму сюди. Певна річ, ні, я зустрів її цілком випадково. Вона англійка, але зараз перебуває у Мерлінвілі. «Правда, я не знав цього до нашої несподіваної зустрічі». «Нічого, нічого», – набагато добрішим голосом проговорив слідчий. «Ви, звичайно, порушили всі правила, але дама безсумнівно молода і гарна. Ось що означає бути молодим». І він сентиментально зітхнув. «Та комісар...» Людина практичніша і менш романтична знову повернувся до справ. Невже ви не замкнули двері, коли вийшли з сарайчика? У цьому ж і біда, ледве я. Чого б то я так мучився? Побачивши тіло вбитого, моя приятелька так розхвилювалася, що мало не знепритомніла. Я приніс їй води з коньяком і потому наполягав, аби вона дозволила провести її до міста. Я так хвилювався за неї, що забув замкнути двері і згадав про це, лише повернувшись до вілли. Таким чином, протягом двадцяти хвилин щонайменше, поволі почав комісар. Саме так, підтвердив я. «Який жаль», – сказав пан Оте, – і в голосі його бриніла невблаганність. Безпрецедентно, раптом пролунав інший голос. Ви вважаєте цей випадок гідним жалю? запитав Жиро. Безперечно. А на мій погляд, це чудово, ось така несподівана підтримка спантеличила мене. Кажете, чудово, пане Жиро? спитав слідчий, уважно вивчаючи детектива з під напівопущених повік. Чому? Бо тепер нам відомо, що вбивця чи його помічник наближалися до Вілли лише годину тому. І буде дивно, коли, знаючи це, ми не заарештуємо його найближчим часом. Той, хто приходив сюди за кинджалом, дуже ризикував. Мабуть, він боявся, що залишив відбитки пальців. Пуаро звернувся до пана Бекса. Ви казали, що відбитків на кінжалі не було. Жиро знизав плечима. Можливо, він не був певний? Поро глянув на нього. Ви помиляєтеся, пане Жиро. Вбивця діяв у рукавичках, і тому відбитки не повинні були його турбувати. Я не стверджую, що то був сам убивця. Можливо, його поплічник, який не знав про рукавички. Секретар слідчого почав складати папери. Пан Оте звернувся до нас. Ми закінчили свою роботу на віллі. Пане Рено, може ви бажаєте послухати, як занотували ваші покази? Тепер справа в умілих руках широковідомого пана Жеро. Він безсумнівно покаже себе. Мене відверто кажучи дивує, що він ще й досі не заарештував убивці. «Пані, дозвольте мені знову висловити вам свої сердечні співчуття. На все добре, панове!» І він вийшов з кімнати у супроводі секретаря і комісара. Поро витяг із кишені свій схожий на цибулину годинник і подивився на циферблат. «Ходімо до готелю, друже, поснідаємо», – сказав він мені. І тим часом розповісте мені в усіх деталях про свій нерозсудливий вчинок. На нас ніхто не дивиться, можемо йти, не попрощавшись. Ми тихо вийшли з кімнати. Слідчий щойно від'їхав на своїй машині. Я сходив з хідцями, коли голос Паро зупинив мене. Одну хвилиночку він спритно вихопив з кишені рулетку, і почав урочисто виміряти якесь пальто, що висіло у передпокої. Я не бачив його там раніше, і здогадався, що воно належить або панові Стоунеру, або Жаку Рено. Відтак, здоволено замурмотівши, Поро вийшов на свіже повітря. Пуаро дає пояснення. Навіщо ви обмірювали пальто, поцікавився я, коли ми неквапливо ступали по випаленій гарячим сонцем дорозі. Щоб дізнатися, яка його довжина, спокійно відказав мій приятель. Невкоренима звичка Пуаро перетворювати все на таємницю завжди тратувала мене. Я знову замовк і замислився, згадав чомусь слова, Котрі пані Рено при зустрічі мовила синові, і на які я не звернув тоді особливої уваги. Тепер вони спливли в пам'яті, сповнені нового змісту. «Виходить, ти не поїхав?» – вигукнула вона і тому додала. Кінець кінцем – це вже не має тепер ніякого значення. Що вона мала на увазі? Невже вона знала більше, ніж ми гадали? Чи правду вона говорила, що їй нічого не відомо про таємничу місію, доручену жакові чоловіком? Чи не було її мовчання частиною ретельно обміркованого і заздалегідь розробленого плану? І що довше я думав, то більше впевнювався у слушності своїх висновків. Пані Рено знала більше, ніж розповідала. Побачивши сина, вона так здивувалася, що на мить зрадила себе. Я відчував. Їй відомо, якщо не хто вбив її чоловіка, то принаймні мотив вбивства. Проте якісь вельми серйозні міркування примушували її мовчати. «Ви глибоко поринули в свої думки, мій друже», – завважив Пуаро. «Що вас так заінтригувало?» Сповнений власної гідності, я поділився перебігом своїх думок, хоча весь час побоювався, що Пуаро висміє». Мої підозри. Та на превеликий подив він глибокодумно захитав головою. Ви маєте рацію, Гастінгса. З самого початку я був певен, що пані Рено щось приховує. І навіть підозрював її. Ви підозрювали її? Вихопилось у мене. Певна річ. Вона має величезний зиск. Фактично, згідно з новим заповітом, вона... Єдина особа, якій вигідна смерть Рено. Тому з самого початку пані Рено привернула особливу увагу. Ви, мабуть, помітили, що я при першій нагоді оглянув її зап'ястя. Мені хотілося упевнитись, чи не могла вона сама вкласти собі кляп і з'язати себе. Та я відразу ж побачив, будь-яке шахрайство виключено. Мотузки аж вп'ялися у її тіло. Не могло бути й гадки, що вона сама вчинила злочин. Та залишалась можливість потурання злочину чи заохочування спільника. Більше того, історія, яку вона розповідала, була мені дуже знайома. Невпізнані злочинці в масках, згадка про секрет. Все це я вже чув або читав раніше. Ще одна деталь зміцнила мою впевненість, що вона каже неправду. Наручний годинник знову той наручний годинник. Розумієте, друже, усвідомлюєте? Ні, відповів я, не приховуючи свого кепського гумору. Не розумію і не усвідомлюю. Ви самі створюєте всі ці трикляті таємниці і марно просите пояснити їх. Ви завжди приховуєте щось до останньої хвилини. Не гнівайтесь, друже, промовив посміхаючись паро. Коли хочете, поясню. Але жодного слова жиро. Домовилися? Він ставиться до мене, як до безпорадного дідугана. Я від щирого серця натякнув йому, як діяти. Коли він не зважить на мої слова, хай нарікає на себе. Я запевнений Пуаро, що він може покластися на мою розважливість. Гаразд. Тоді давайте скористаємося з послуг наших маленьких сірих колітинок. Скажіть, друже, о котрій годині, на вашу думку, стався злочин? Відомо коли? О другій чи близько другої? Пам'ятаєте, пані Рено сказала, що чула бій годинника, коли злочинці були в кімнаті? Достеменно так, і на цій підставі ви і всі інші повірили, що дійсно все було так, і не уточнювали час додатковими запитаннями. Та я, Еркюль Пуаро, кажу, що пані Рено брехала. Злочин стався щонайменше за дві години перед тим. А свідчення лікарів? Оглянувши тіло, вони заявили, що смерть настала не раніше, як за сім, і не пізніше, як за десять годин перед тим, як знайшли тіло. Друже мій, з якоїсь причини необхідно було, аби склалося враження, що смерть настала пізніше, ніж це трапилося насправді? Хіба ви не читали про годинники, розбиті навмисно, аби показувати точний час злочину. Для того, щоб підтвердити слова пані Рено, хтось перевів стрілки годинника на дві години і потім з силою шпурнув його на підлогу. Та як трапляється дуже часто, цим самим замість замести сліди, виказав себе. Скельце розбилося, але механізм залишився неушкоджений. З їхнього боку це був Найзгубніший крок, бо він одразу привернув мою увагу до двох моментів. Перший – я зрозумів, що пані Рено бреше, Другий – була якась дуже важлива причина для того, щоб переконати, що злочин вчинено пізніше. Але яка могла бути причина? У цьому ж і справа. Саме тут і криється вся таємниця. Поки що я не в змозі нічого пояснити. Є лише одне припущення, котре, можливо, допоможе нам зрозуміти її. Яке останній потяг відійшов від станції Мерлінвіль у 17 хвилин на першу? Поволі добираючи слова, я закінчив його думку. Таким чином, якщо злочин стався двома годинами пізніше... Кожний, хто поїхав би тим потягом, мав би бездоганне алібі. Я ледь не підскочив на радощах. Ми повинні розпитати на станції. Не може бути, щоб ніхто не помітив двох іноземців, які від'їжджали тим потягом. Поспішимо негайно туди. Ви гадаєте, треба бігти, Гастінгсе? Певна річ, ходімо, не гаючи часу. Поро стримав мій запал, торкнувшись рукою мого плеча. «Ідіть, коли хочете, друже, та на вашому місці я не розпитував би, як виглядали двоє іноземців. Я втупився в нього, а він мовив нетерпляче. Ну-ну, сподіваюся, ви ж не вірите всьому тому базіканню про чоловіків у масках». Його слова так спантеличили мене, що я не знав, як і відповісти – він спокійно вів далі. Ви ж чули, як я сказав Жеро, що всі деталі цього злочину мені знайомі. В такому разі це дозволяє припустити одне з двох, або голова, котра розробляла план першого злочину, планувала і цей, або вбивця читав звіт про той славетний процес і скористався з нього по пам'яті. А лист пане Рену в ньому говориться і про таємницю, і про Сантьяго. Безсумнівно, в житті пана Рено була таємниця, тут не може бути двох домок. З іншого боку, я гадаю слово «Сантьяго» повинно весь час збивати нас зі шляху. Можливо, і пана Рено впевнили в тому, що небезпека загрожує йому саме звідти, аби відвести його підозру. Але повірте мені, Гастінгсе, загроза, що зависала над його головою, походила не з Сантьяго. Вона поруч, тут, у Франції. Він говорив так переконливо і з такою певністю, що я повірив у його доводи. одначе наважився висловити останнє заперечення. А як же сірник і недокурок сигарети, знайдені поруч із тілом? Як бути з ними? Обличчя Пуаро аж засвітилося від щирої втіхи. Підсунули, навмисне поклали там, аби жиро чи хтось із слідчих вівчарок знайшов. Він спритний, цей жиро, але ми ще подивимось. У такому разі вся історія про злочинців у масках – вигадка. Що ж сталося насправді? Пуаро знизав плечима. Одна особа могла б розповісти нам все. Це пані Рено. Та вона мовчатиме. Ні загрози, ні благання не примусять її розкрити рота. Дивовижна то жінка Хастінгсе, Тільки-но ну, я побачив її, як зрозумів. Мені доведеться мати справу з незвичайною особою. Спочатку я ладен був підозрювати її, як мовчазну співучасницю злочину. Але пізніше змінив думку. «Що ж примусило вас це зробити?» Вибух щирого горя, коли вона побачила тіло чоловіка. Присягаюсь, біль і страждання, що пролунали в її зойку, були щирими. «В таких речах не помиляються», – глибокодумно промовив я. «Пробачте мені, мій друже, але помилитися можна завше». Уявіть собі, що на сцені велика акторка. Хіба її гра в сценах, де вона за ролью страждає від горя? Не захоплюю вас, не вражаю своєю реальністю. Ні, я ніколи не довіряю своїм почуттям чи враженням. Мені потрібні інші, вагоміші докази. Великий злочинець може бути великим актором. У цьому випадку я кажу з такою певністю, спираючись... Не на свої враження, а на той незаперечний факт, що пані Рено дійсно знепритомніла. Я підняв її повіки і перевірив пульс. Жодного обману. Вона по-справжньому замліла. Тому я впевнився, що її страждання було щире і неудаване. Крім того, невеличка деталь не позбавлена цікавості. Пані Рено не треба було демонструвати своє горе вдруге. Ні, не вона вбила свого чоловіка. Але чому брехала? Брехала, коли йшлося про її наручний годинник. Брехала, розповідаючи про злочинців у масках. Потім збрехала... Гастінгсе, скажіть... «Як ви пояснюєте те, що двері були прочинені?» «Ну, почав я дещо збентежений. Гадаю, через необачність їх забули причинити». Пуаро похитав головою. Таке пояснення дає Жеро, але воно не задовольняє мене. «Ці відчинені двері мають якесь значення, але зараз я не в змозі цього зрозуміти». Та я цілком певен, злочинці залишили будинок не крізь двері, а вилізли через вікно. Що? Але ж на клумбі під вікном не було слідів. Вони повинні були залишитись там. Послухайте, Гастінгсе, садівник, як він сам сказав, висадив нові квіти на обох клумбах напередодні вбивства. На одній безліч відбитків його черевиків. А на другій жодного, розумієте, хтось ступав на клумбу, а потім граблями розрівняв землю. Де вони взяли граблі? Там, де і заступ, і садові рукавички, роздратовано кинув пару. Чому ви гадаєте, що вони залишили будинок через вікно? Набагато вирогідніше, що вони залізли у нього через вікно, а вийшли крізь двері, можливо, і таке... І однак мені чомусь здається, що вони пішли з дому через вікно. Гадаю, ви помиляєтесь. Можливо, друже мій. Я замислився. Висновки, яких дійшов Паро, давали можливість робити нові припущення. Я гадав, як дивували мене його загадкові натяки щодо клумби та ручного годинника. Ті зауваження здавалися тоді позбавленими сенсу. А допіру я вперше усвідомив, як чудово, маючи лише кілька незначних фактів, він розплутав велику частину таємниці, що оточувала злочин. Із запізнення віддам належне моєму другові. Зараз, сказав я, обмірковуючи кожне слово, хоч ми і знаємо набагато більше, ніж раніше, проте не наблизились до розв'язання таємниці, хто вбив пана Рено. «Ні», – заперечив Пуаро Бадьоро, – «насправді ми набагато віддалилися». Цей факт, здавалося, приніс йому таке дивне задоволення, що я зачудовано подивився на нього. Наші погляди стрілись, і він усміхнувся. Раптом з очей моїх спала полуда. «Пуаро, пані Рено, розумію, вона, напевно, захищає когось». Спокій, з яким Пуаро вислухав моє зауваження, безпомилково свідчив, що йому це вже спадало на думку. Так, захищає когось, чи, може, прикриває одне з двох. Згодом, коли ми опинились у холі готелю, він жестом попросив мене мовчати. Дівчина з занепокоєними очима під час сніданку Пуаро сердито зауважив. А тепер я хотів би повернутися до вашого нерозсудливого вчинку. Сподіваюсь, ви нічого від мене не приховуватимете. Ви маєте на увазі те, що сталося вранці. Я намагався говорити якомога байдужіше. Та хто може змагатися з Пуаро за кілька хвилин? Він примусив мене розповісти про ранкові події, не пропускаючи жодної деталі. Дуже романтична історія. До речі, як звуть ту чарівну молоду особу? Я повинен був зізнатися, що не знаю її імені. Ще романтичніше. Перша зустріч у вагоні, а друга тут, на місці золочину. Як кажуть, подорожі Закінчується зустрічу коханих. Не говоріть дурниць цьпоро. «Вчора панночка Добрей, сьогодні панночка Попелюшка. Ви велелюбний, Гастінгсе. Вам треба б подбати про власний гарем. Смійтеся, смійтеся. Панночка Добрей дуже гарна дівчина. Я у захопленні від неї і не соромлюся говорити про це». Що ж до другої, то вона не викликає у мене жодних почуттів. Я не сподівався навіть знову зустрітися з нею. Не збираєтеся побачитися з панночкою-попелюшкою? Це дивне запитання пролунало радше як наказ. Порок кинув на мене роздратований погляд, і враз перед очима спалахнули немов написані вогнем слова «Готель-маяк». Я знов почув її голос. Завітайте до мене, я відповів Поаро, якомога зневажливіше. Вона запрошувала мене прийти, та певна річ, я не піду. Чому певна річ? Ну, просто не хочу. Панночка Попелюшка зупинилася в готелі Англетер, коли не помиляюсь. Ні, в готелі Моях. Справді вилетіло з голови. На мить у мене з'явилось передчуття чогось недоброго. Я був переконаний, що не згадував у присутності пуаро назву готелю, в якому зупинилася дівчина. Подивився на мого друга. Він, за звичкою, різав шматок хліба на невеличкі кубики, і здавалося, повністю був занурений у цю роботу. Каву ми пили просто неба і милувалися морем. Поро викорив одну зі своїх маленьких сигареток тому витяг із кишені годинника. Потяг до Парижа відходить о 25. Уже час іти. До Парижа? Здивовано вигукнув я. Ви не помилились, мій друже? Ви їдете до Парижа? Пуаро? Чого? Відповів він дуже серйозно. Шукати вбивцю пана Рено. Гадаєте, він у Парижі? Абсолютно певен, що його там нема. Однак шукати повинен саме там. Ви нічого не розумієте, та я все розповім, коли настане час. Повірте, мені конче необхідно поїхати туди. Ненадовго. Цілком імовірно, що я повернуся завтра. Не пропоную вам їхати зі мною. Залишайтеся тут і не зводьте очей з жіро. Не залишайте одного пана Жака Не Ви нагадали... «Я хотів би спитати у вас одну річ», – сказав я. «Звідки ви дізналися про стосунки Жака з Мартою Добрий? «Дорогі мій друже, я знаю людей. Зведіть в одному місці такого юнака, як молодий пан Рено, і таку гарну дівчину, як Марта. І не треба бути пророком, аби здогадатися, до чого це призведе. Я знав також про сварку між батьком і сином. Вона почалася або через гроші, або через жінку. Юнак був край розлючений. Про це нам розповіла Леоні. Я вирішив, що причиною тому була жінка. І не помилився. Ви з самого початку знали, що вона кохає молодого Рено. Пваров сміхнувся. В усякому разі я бачив, що у неї занепокоєні очі. І завжди. Згадуючи паночку Добрей, думаю про неї як про дівчину з занепокоєними очима. Від його похмурого голосу я зніяковів. Що ви хочете сказати, Пуару? Гадаю, ви скоро про все дізнаєтесь. Та мені вже треба поспішати. Я проведу вас до станції. Ні в якому разі. Забороняю. Він промовив це так владно, що я зовсім зніяковів. Я не жартую, друже. До побачення. Коли Пуаро пішов, я просто не знав, куди себе подіти. Знічив я побрів на узбережжя, спостерігаючи тих, що купалися в морі. Але самого не виникло ані найменшого бажання залізти у воду. Мені кортіло зустріти попелюшку в якомусь чудернацькому купальному костюмі, та її ніде не було. І тут мені спало на думку, що врешті-решт, з мого боку, буде лише проявом вічливості завітати до дівчини поцікавитися, як вона почувається. А вже після цього можна буде остаточно поставити крапку на стосунках із нею. До того ж, може статися, що вона знову з'явиться на віллі, щоб побачитися зі мною, і не виключено її візит спричиниться до нових неприємностей. Отож, я полишив пляж і попрямував до міста. А скоро опинився перед вельми скромним готелем «Маяк». Я не знав прізвища дівчини, і це вкрай мене збентежило. Щоб зберегти гідність, я вирішив зайти всередину і обдивитись, можливо, вона в холлі чи в кімнаті відпочинку. Але її ніде не було видно. Деякий час я чекав, а далі... Відвів швейцара на бік і тицнюв йому в руку п'ять франків. «Я хочу побачити даму, котра зупинилась у вас. Молода англійка, невисока та зріст, темноволоса. Я не запам'ятав її прізвища». Швейцар заперечно похитав головою, ледь стримуючи посмішку. «У нас така дама не зупинялась. Але вона сама мені сказала, що живе тут». «Напевно, Добродію, ви припустилися помилки, чи, що вірогідніше, помилилася дама. Бо сюди вже приходив один пан і питав про неї. «Що ви кажете?» – здивовано вигукнув я. «Так, пане, пан змалював її так само, як і ви. Який він із себе? Невисокий назріст, зі смаком вбраний, дуже охайний». Зі щитинистими вусами, дещо дивною формою голови і зеленкуватими очима. Поро так ось, чому він не дозволив мені супроводити його на вокзал? Яке нахабство! Навіщо він тиче носа не в свої справи? Невже вважає, що мені потрібна нянька? Подякувавши швейцарові. Я вийшов з готелю зовсім розгублений і не знав, що робити далі. Розшукувати попелюшку чи може тільки що, як вона чекає на мене. Могла ж дівчина через неуважність назвати мені інший готель. Але тут в мене майнула інша думка. А чи була то неуважність? Може... Попелюшка навмисно приховала своє прізвище і дала неправильну адресу. Чим більше я міркував, тим глибше впевнювався, що з якихось причин вона не бажала, аби наше знайомство переросло в дружні стосунки. Все це дратувало мене, і до вілли Женев'єв я дістався у поганому настрої. Обійшовши будинок, втомлено опустився на невеличку лавку біля сарайчика і замислився. Мої роздуми сполохали голоси, що чулися зовсім близько. Замить я збагнув, що розмова точилась у садку Вілли Маргарет. Я навіть упізнав голос прекрасної Марти. «Любий», – говорила вона, – «невже це правда? Невже всі наші прикроші лишились позаду?» «Ти ж знаєш, Марто...» відповів Жак Рено. тепер ніщо не зможе розлучити нас. Остання перешкода на шляху до нашого шлюбу усунута. Ніщо не відніме тебе у мене. Ніщо прошепотіла дівчина. О, Жак, Жак, я так боюсь. Я вирішив піти геть, оскільки вважаю джентльменським чинком підслуховувати чужі розмови, навіть коли це робиться ненавмисне. Підвівшись, Побачив Марту і Жака через чахарник. Стояли вони обличчям одне до одного, обнявшись. Казкова пара, темноволосий, гарної статури хлопець і юна богиня з золотавими кучерями. Вони були, немов створені одне для одного. І, незважаючи на жахливу трагедію, здавалися щасливими. «Що тебе лякає, кохана? Чого тепер страхатися?» спитав Жак. І коли вона пошепки відповідала йому, я помітив вираз її очей, вираз, про який говорив Пуаро, і скоріше здогадався, ніж розчув, що вона сказала. Я боюсь, боюсь за тебе. Солів молодого Рино я не розчув, бо мою увагу привернула незвичайна річ у чагарнику недалеко від мене. Здаля Її можна було б сприйняти за обурілий кущ, але на початку літа це було щонайменш дивним. Я ступив кілька кроків, аби роздивитися краще, та коли я наблизився, коричневий кущ миттєво зник, а замість нього з'явився жиро. Він приклав пальця до рота. Дотримуючись усіх застережних заходів, завів мене за сарайчик – Звідки нас не можна було почути? «Що ви там робили?» – спитав я. «Те саме, що і ви. Але я опинився там випадково». «Так, а я навмисне». Паризький детектив оглянув мене з ніг до голови дещо зневажливо. «Своєю появою ви не допомогли справі. Можливо, наступної миті я почув би щось важливе». Куди ви поділи свого старомодного супутника? Пан Пуаро поїхав до Парижа. Холодно відповів я. Жеро зневажливо усміхнувся. То він подався до Парижа. Ну що ж, це добре. Але що він сподівається там знайти? У запитанні його мені відчулася нотка занепокоєння. Цього я не маю права казати. Жеро буквально пронизав мене поглядом. У нього, напевно, вистачає розуму не все розповідати вам. Грубо зауважив він. На все добре. Мені дуже ніколи. І з цими словами він повернувся і пішов геть. Життя на віллі Женев'єв немов замерло. Жиро відверто уникав мого товариства. Картина, яку я спостерігав крізь Чагарник, свідчила, що і Жак Рино не прахнув його. Я подався до міста, з насолодою викупався в морі і повернувся до готелю. Ліг спати рано і перш ніж заснути, подумав, чи не принесе наступний день щось цікаве. Але те, що він приніс, було цілковитою несподіванкою. Я саме снідав у ресторані, коли офіціант, який тільки розмовляв із кимось на вулиці, підійшов до мого столика. Він був край схвильований. «Пробачте, добродію, коли не помиляюсь, ви маєте відношення до розслідування злочину на віллі Женев'єв». «Так, з готовністю, відповів я. У чому справа?» «До вас ще не дійшли новини?» «Які новини?» «Минулої ночі там трапилося ще одне вбивство». «Що?» «Не закінчивши снідати, я схопив капелюха і вискочив на вулицю». «Ще одне вбивство? А Пуаро у від'їзді! Яке нещастя!» «Але кого вбито?» Я вбіг через браму на подвір'я вилли. Кілька служниць про щось розмовляли на під'їзній алеї. Я кинувся до Франсуаз. «Що трапилось?» «О, пане, ще одна смерть. Це жахливо. Над цим будинком нависло прокляття». «Так, так, необхідно запросити пана Кюре» аби він окропив усе свяченою водою, інакше жодної ночі не спатиму під цим дахом. Може, наступна черга моя хто зна? Вона перехрестилася. Так, крикнув я, але кого вбито? Хіба я знаю, якогось чоловіка, чужого. Його знайшли там, у сарайчику, менше ніж за сто ярдів від місця, де лежало тіло хазяїна. Та це ще не все, його вбили тим самим кінжалом.